الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمعتانيث سلم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت مصنف سبذرت در علامات درف سو ذکر کل كل... ها سلور کم کم رفع ضمہ واو یو ضمہ بل واو بل واو الف, الف بل نون اوس درته علامات د نسب ذکر کې علامات د نسب کلا فتحه چه پسترازی نو کلا با فتحی کلا با نور سیزونی دا, دا, نور دا, دا, دا, صوري دا صوري علامات د نصب پینزیدی دیوی علامت نصبی علامت دا نصب چکم دا لها ده، ده دا پارد دا علامی کن شاک محصیہ شمیرون کی یعنی دا علامات دا شمارا کن عادل لها خواه مانا دا داد 20 میرا چې پیادو 16 دانه چې څوک درته وي علامات څه دي دوی ورغه کتاب راوړا خايره شاعر او علمي معي حيث ما, ما يممت يتبعوني قلبي وعاء له لا صدر صندوقي ان كنت في البيت كان العلم فيه معي وان كنت في السوق كان العلم في السوق ويعلم زعما سرده بسكي کم زیتا چیزم علمم را زرزر کپا کور کیم علم مے کور کی او کپا بازار کیم علم مے بازار لا سودرو صندوقی صندوقی نا دے چی کتابونی میں صندوق کی خیدی او سکتر تو یا لکا لیپنمق کسی اتویہ غجابیانی سشو ہاں په یہ پا خبر اپوئی نشو نا دے زکاو یکون محصیان دا سکاڈ وشمارا ازدیکا محفوظ کزانسا الفتحو یو سا شهده؟ علامت ده نصب یو سا شهده؟ فتح ده والالف ده والکسرو کسر ده ویا او بلا یاد وحضف نون او بینزم حضف ده نون ده بعض زیونو کی چنون حضف شو لری شو اتا تبا بتاو لگی دا ده کلیمه منصوب شهده منسوب ده پا دیمانی نصب ده فتح ده خوباستکه ما طریقه د فتحه چنون تاسو شوهه حزاب شوهه دته نو لکه تاو په ځند علامات درفیدی په ځند لري څو کم کم ضم ما عليكم يا و ضم ما واو نون, نون. او علامات ده نسب سودي فتحه الف كسره ي حذف النون نو اصل ب ك فتحه او دا سلور دي فرعي دي الف كسره ي حذف النون نديوي فالذي الفتح به علامه نو فالذي نو ارا اسم, اسم الفتح, الفتح به علامه چه فتح پاغبان علامه و یا ظن عائ خاندان و د دا عقل نو ها عقل ان في ذلك لايات لالنها لنسبه چه فتح پای کی علامه ای خاندان و د دا عقل نو د پار د نسب نو اغه کم کم زه کی, کی، الفتح به علامه يا ذنها لنسبه معناه دا دا اي اسم چې فا اږي کی فتح علامه مد نسب يعني علامه مد نسب فتح بك رازي اغه کم زه کی مكسر الجمعي جمع وي چې اغه مكسري یعنی جمع تکسیر دی بھائی جمع خو پیجا نه کنا سی مفرد نه تسنیه نه نسی جمع یوشالگا او تکسیر معنی دا چې تمام وخت کړه وایو جمع سالم د بل جمع تکسیر دا جمع سالم څه ته وایي چې بنا د واحد پکی سلامت پاتې یعنی ما تنشی او جمع تکسیر دیت ویل کیږي چې بنا د واحد پکې ما تشوي وي سلامت پاتې نه یعنی مفرد کې تغییر راغلی دیت وی جمع تکسیر نو د وی کم چې جمع تکسیر دی کنه نو په دې کې چې توې ز فتح اور یعنی نسب اور کم نو زبر بېو لگے فتح بېو لگے دا علامت نسب چرتم چو جمع مكسری بخابر پویگنا روی مکسر الجموعی لیکل لیکل یو سویت سوی سوی رجول دا دی جمع سدا رجال سا ندا کما جمع دا جمع مکسر دا که جمع سالیم دا جمع مکسر دا نو اس رجال بانی چی تفتحا تو نسب پراولن اه... ف... فتح ب پیو لګه لګه تو اسمه فتح پرال زيد رجال خ او رجال رجالا دبې فتحه خسر جن دبې فتحه راجي ثم <سؤال> المفرد بیا هر مفرد اسم باندې علامت د نسب سره فتح راځي مثال به څنګه مفرد یوي سم دا استاد نن وایا زيد نن دې نوره زیدان تو را پیرال صحیح څنګه نه ده دا ها را ایتو د چې مې تكسيري pues مثالونه قران کې وراغلي هه ولا تو الصفه اموالكم سيده الصفه اموالكم نګور <مکلانو دولت> <تصفيق> او مفرد رازي سفيهن دا جمع مکسر د اموال مالون توي مفرد رازي مال نو اموال فتح براغليك انا السفهاء فتح براغليك انا ولي دا جمع مکسر دي او مفرد اسمونا پدی مان نس رازي فتح رازي لك الله دا يونوم د مفرد ذلك بان الله فتح براغ لذا هو لمفرد اسونو کی اغه مفرد نه دی شامل کم چې مقدر لاسماء سته ذکر شوی عم مفردو فغا باسماء سته یا باسماء خمسه باندې ا دی هغه نه بیادی ورپسی سوائی ثم المضارعو لذی کتسعدو او بیا مضارع آغا چی دا تسعدو پشانی تسعدو مضارع دے دب تاسو پی چې چی فیل مضارع مازی دم رخو مو پی جن دنی چی فیل مضارع ستاوی لکی چی کم زمانی حال استقبال او دا غید سی غید پی جن دو وقبرا بیا بیو پی جنائی خو دے وی مضارع آغا چه ده تسعادو پشانی سمطلب تسعادو مطلب داد اے داس دا دا دا دا موزاری چه سوار پوری پیوششوی نی مطلقا نون ور پوری نی لکا تسعادا نی پوشنش نی اووا ور پوری نی پیوششوی لکا تسعادو نا یعنی موزاری چه ده نون دونا خالی وی نو داس موزاری سشه ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده اخیر کې د علیف الف د تسنیینی راغلی نپکه واو د بارا د جمع راغلی نپکه یاد مخاطبی راغلی نپکه د تاکید نونی نون النسوی بهر حال داسه مزاری د چور پورې اخیر کې لکې بکې نه د فیوشې نو داسه مزاری باندې جته حالت د نصب راول نو نصب راولي فتح براول <تحب راولي> قران کریم کې الله فرمایي وا قالو لنؤمنه لن نومنه فعل المضارع ده اخر کې بنون سرهالو اتحرا لا لن لنؤمنا لك حتى تفجره تفجره او په اخر کې سرهلا اتحرا من الارض ينبوع داز تاسو ته بل کول کول لفې سبق چې پهې کې د ګړانټې ب هغه درته ده او چې تاسو په دییم نه پوېګ نو یو به ګې اوستا سټ سر مب نه او دا دومره پورې شو تاسو پوه شو شو دا در دادری جمع مكسر جمع مفرد جمع مكسر او مفرد او مزاري جسور پوری پی واسنی دا دی حالت نزبی باب فتحی تا خبر اشوار د دی حالت نزبی باب فتحی قس دوی ما خبر اده الیف کی وی بالالف الخمسة نصب هل تزم وانصب بکسر جمع تانی سلم جمع تانی سلم سنگه بابی جمع توه د 10 بالالف بل 17 تكسرين جمع تعني ثلث سلم څو بد اشيروي تكه بالغلط نويك انا بالالف الخمسه <تكلم> سين سين سين بوجه <تصفق> اغه ای بھارت دی ته ها سوات ای وسی دی واي بیل الف په علیف سره ال خامسه ته په الف سره ک لنا صبر په کم ذکر رازی ال خامسه ته اغه پینځو اسماو ک اسماي خامسه موږ وی دۍ ورته خامسه و نه د ذکر کړي اهنو نو دۍ ورته ځکه خامسه اغه اسماي خامسه چې کم دی کنه نو دی وای په اغه کې چې حالت <سؤال> نسبی فص سره برازی الف سره او پینځه سم رقم کومو ابوک اخوکا اله اخیره نو چې ابوک کته فتحره ول څنګه بوي ابا کا څنګه بوي او ما شرطونه بپکی کوم چې مخکیو ابا کا څنګه لکه ان ابانا لم يضلالم مبين ان ابانا ابا پس سره ده سره ده ان اباها و ابا اباها قد بلغ في المجد غايتها بالالف الخمسه نصبح التزم فالالف سرا ددين ذو اسم ونسب لازم اصمائی خمسا مکبرا او داغی غشتون و وان سب بکسر جمع سن سلم او نساب ورک پکسر سر جمع تانی سا جمع, جمع, جمع, جمع مؤن نسالم اے جما مؤنث, مؤنث سالم چې جما او مؤنث مذکر د بارانی, دا بارانی آن... او سالم سالم مو پیژنده چې بنا د واحد, واحد به سلامت پاتی دا سه جما چې ته اغه ته نصب نو په کسری سره ورکه ان نل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات هرى, هرى, هرى إن المسلمين كذا المسلمين كما جمع مذکر سالم دا جمع؟, جمع؟, جمع اول مسلمات جمع مؤنث سالم دا نو, پ... نو پ... المسلمین کی حالت نسبی الا تصل لنا دراغله دراغل. دراغل. دراغل. اور است خبر دا هو المسلمات کی دا انن اد ان پاکلام دا عربی کی دا اننت چر تراشی کنه ددن پس با کم اسم وی نو اغلب منصوب منصوب مو پہ جن فتحه بې کی دا ګوره ان الله <تشيه> <تشيه> <إن> الله <ها> او دارانګي ان الارض يرثها ان الارض يرثها <يوريسوها> پس څنګه <سنغي> خ <خا> او <تشيه> <و إن الدين> لواقع او دازي ان الابراء او وای کنا و ان الفجار ها <متحدث> ان الذين لذو خير ان الذين خا بس بس بس ز ما خبره به تمر مثال ندي ان دا اننا پسوس والمسلمات راغله والمسلمات ودا والمسلمات لا ان نوځي جوابو ستاسو له کار چه دا جام مؤنث سالم دا د جام مؤنث سالم حالت نسبی په کسری سره ای په پړ پړ موږ دا کده جام سالم حالت نسبی په کسری نو دا اصل کې مسلمات منصوب دي خودی دی نسب په کسری سره ای دا بچر ته ټول قران کې ونګورې چې مسلمانات ټول قران کې دانش ته مسلمانات تش ته ها څنګه دی صورتي طلاق تهريم به څنګه راضي ها عسره ان طلق كنا ايبد لو ذا خير من اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن اذا جاءك المؤمنات نو تراغه لید او مسلماتیم راغه نه دي او ثاني اشتہ بالکل وت پټول عربی کې تاونه دي په خبرونو نو د سوي بیا ورته وره الف سره چې نسب ورکين او اسmai 5 تبه ورکين او دارانګي چکسري سره نسب ورکين او جامون سالم تبه ورکين سعيشو وعلم بان الجمع والمثنى نسبهما بالياء حيث عنا وشاع بان جمع مذکر سالم بان الجمع جمع مذکر سالم او تثنيه نسبهما نسبته دوالو بالياء فيا سره باي ايه, إيه تعریف خپی نه کی چسته وای مثال به <بیسنگی> څنګه دا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقاند لذ اول نه واللغه مذکر سالم به وصادقین والصابرۃ طولورا ان مخرا حالت نسبی بس سره ده په یا سره ده مسلمی یا ده پکې کنه یا دمخ کې دا حالته نسبی نه نو دا به وې مسلمانونه ایجو کنه عدالت مسلمانین ولې د دې حالته نسبی په یا سره د مخکبتې کسرای والمصنع وتثنیه تثنیه دوو ته وې چې په دوو لګاې تثنیه به څنګه ای قرآن ګراځي کنه 2000 مسلمانان څنګه څنګه رب بنا او جعلنا مسلمين لك ومن <مسلمين> ذريتنا امه دا مسلمانين دیزه کفت حالت نصب کی دے تسنیه دا خود تسنیه حالت نصب سی یا سره چ مخه کیت فتحی فجمع مذکر سالم کی یا مخه کسری او تسنیه کی یا مخه فتحی چې مسلمین د نو جمع دا چې مسلمین د نو تسنیه دا مسلمین ګن مسلمانات مسلماینه جو مسلمانات پوه شګه په بنشوی نو دے و جمع مذکر م کار لی مو تسممیه ننس به هم ما بلی سب په دا نه سبدار ده کم چې په را ه سوالو نه ه سو ده کم ځکم چې دا موندل شي پیښور ک ک په غوا کې ک پهجربه کې په جل پیر خام ول افال او ننس بها ثبت بیا ح کونې اده معلو ص والخمسه الافعال او وغه 15 افعال چې همدې نصب او حسبه تاغي علامت د نصب ثابت شوه دي به حسب نون هذف د نون حذف د نون د ذکر کړي حذف د نون په علامت د او افعال د 15 افعال دي چې پ نون سره د اړې نسب راځي په حذف د نون سره اگ چې په اخر کې نونی يفعلانی يفعلون تفعلانی تفعلینا تفعلون فينذشل دا پیند چې کم دی په دې چې کله نه سبراوالي نون بتلر کې نو نون دې دلته د یو قرآن کې تفعلون ده کنا فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وسو سره ننشتہ لا رشاوہ دتی اوس موږ د پتاولګیږي اتفعلوا په حالت د نسب کړه تعالی څنګه پتاولګیږي حالت د نسب کړه ننتی جوړشه ولن تفعلوا کتم ننتل په بیرې شوی د اصبه باندې نو کالا چې نن نورې شو نو تا پتاولګیږي دا علامت د نسب دا علامت د نسب ده دې دې لست تستطيعون ولا تستطيعون <تصفيق> ننتل ریشوی تعدلون ان تعدلوا بين النساء ننتل ریشوی په خبره باندې پویې خنا او دا پینځه دا پینځه افعال د دېدا اعراب چې کوم د الله په دی کول کړهجه مشوي ګوره ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا یوحبونکتی نون ندلر شوی معلومہ شوشی منصوب ندلی ای یوحمدونو نون دلر شوی تب حالت دن سب که دن بیما لم يفعلو حالت جزمی دیزانتا بارحال دا پینځه فاللري چې په وزن د يفعلاني يا دا جی وي د دې په وزن بیا نو بدا پیندی چکم دے کم نون راغلی یاو لرشوی تھی شي اوے علامت دن سب دے سرے حضفت نون دے باقی نور تفصیل به سے علامت د سب دن کب داند دن ادام آنو سے بد قائم بست کنا بیا مانا تا پوشو کنی